Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran, tayyiban, mubarukan fihi Kama yuhibu rabbuna wa yirda Wa ashhadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Kala Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdil Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala Fi kitabihi kitabul tawheed الذي هو حق الله على العبيد. Bab. قل الله تعالى. وللله الأسماء الحسنى فدعوه بها. وذر الذين يلحدون في أسمائه. الآية. Di dalam bab ini, Sheikh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 Memurnikan tauhidnya dalam hal ini, yaitu tauhid al ala sifat. Sebab keimanan seorang Muslim yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala, takkalah dia mengimani empat hal.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 Dan wajib untuk mengimaninya. Berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Alangkah baiknya perkataan al-imamu syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di saat beliau mengatakan. Amantu billah. Wa bima ja'anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah. Wa bima ja'an rasulillah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 dan apa saja yang diberitakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa saja yang diberitakan oleh Allah dari namanya. Demikian pula dari sifat-sifatnya. Apa saja yang diberitakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hal ini beliau adalah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 tanpa kita menafikan tanpa kita menta'til ataukah menta'uwil merubah dari makna yang sebenarnya ataukah menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk ataukah membagaimanakan, tak'if ahlu sunnati wal jama'ah berlepas dari semua itu mereka senantiasa berada di atas at-tariq sebagaimana yang telah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 seperti apa yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Husna merupakan bentuk muannats dari ahsan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 pasti memiliki sifat. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan. Ya, jadi jangan hiraukan mereka. Kalian tetap berjalan. Jangan pedulikan mereka.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 yang dimaksud dengan ilhad maknanya secara bahasa adalah al-may miring ya membelok dinamakan bagi bentuk kuburan yang condong ya ke arah kiblat namakan al-lahdu kata rasulullah s.a.w al-lahdu lana lahad itu adalah miliknya kaum muslimin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 tatkala mereka menafsirkan bentuk ilhad tersebut seperti yang dinukilkan dari Ibn Abbas, mereka tidak memaksudkan memberi batasan Bahawa hanya ini saja ilhad, yang lain bukan, tidak. Tapi ilhad meluas, ya. Ilhad bermacam-macam. Al-musyrikun mereka melakukan ilhad, sebagaimana yang lainnya juga mereka terjatuh dalam ilhad. Wa anil demikian pula al-amsh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 akalul faal dan yang semisalnya ini semua merupakan bentuk-bentuk ilhad dan telah kita jelaskan secara rinci ikhwan ya, macam-macam ilhad seperti ini dalam kitab Al Qawaidu Al Mutla Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya Babun la yuqalu assalamu ala Allah Ba tidak boleh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 tadi yang mengandung doa. Dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul jannah. Wa tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyat mereka, tatkala mereka saling bertemu, mereka mengatakan salam.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 Waalaikumussalam warahmatullahi atau membalas seperti yang semisalnya waalaikumussalam atau dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi maka kita membalas dengan nabi baik waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh atau dengan yang semisalnya waalaikumussalam warahmatullahi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 Seorang membalas salamnya orang yang mengucapkan salamnya sampai wabarakatuh maka dia menambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu amakfiratuhu wa atau dia menjawab dengan yang semisalnya naam wallahu aalam dan di sana ada makna yang kedua yang dimaksud dengan assalam adalah keselamatan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 Kita meminta agar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan dan disempurnakan. Enam. Eh, Yang ketiga, Assalam adalah merupakan salah satu dari asmaul lah. Dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, fa'in Allah huwa Salam, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Assalam. Fi sahihi an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala di dalam as-sahih yang dimaksud dengan as-sahih di sini adalah Bukhari dan Muslim Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sholati kunna adalah kami Apabila bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maka kami mengatakan Assalamu ala Allah qabla ibadihi Assalamu ala fulanin wa fulan Ini yang mereka ucapkan pada saat mereka tasyahud Mereka mengatakan Assalamu ala Allah qabla ibadihi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 Maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 'La takulu as ala Allah'. Jangan kalian mengatakan as-salamu ala Allah, fa inna Allah huasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu dialah as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 Fa inna Allah hu as-Salam. Nama Allah Subhanahu wa taala salam dan memiliki sifat As-Salam. Kata para ulama, sifatus salam ini merupakan ya sifat thubutiyah wa salbiyah. Sifat thubutiyah menunjukkan kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah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 Mengajarkan kepada para Sahabah faidah solallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang kalian hendak mengerjakan solat dan dia bertasyahud, maka hendaklah dia mengucapkan lalu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara mengucapkan tahiyat yang sebenarnya. Nah, at tahiyatul ilahi dan seterusnya. Dan dari hadis ini pula para ulama menjadikan dalil bahwa at-tashahud hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disebutkan di sini lanjutan dari uh, hadis tersebut. Wallahu a'lamu bishshawal. Ilahuna, ikhwan.